Іван Франко, не забудь, не забудь, не забудь, не забудь, юних днів, днів весни, Путь життя, темну путь, проясняють вони, злотих снів, тихих втіх, щирих сліз і любови, Чистих поровів всіх, не встидайсь, не губи. Бо минуть далі труд, самотії глуші, Мозолі ростуть на руках і душі. Лиш хто любить, терпить, В кім кров живо кипить, В кім надія ще лік, Кого більше манить, Людське горе смутить, А добро веселить то цілий чоловік. Тож слив, всю життя путь чоловіком цілим, не прийдесь тобі будь, будь хоч хвиличку ним, а в погані дні, болотяні дні, як надія пройде і погасне чуття, як з великих доріг любві бою за всіх, на вузькі та круті ти зійдеш в манівці, сушить серце жура, сколять ноги терни, Отой май життя. Вдячно ти спом'яни. Ото й діясні дні оживлять твою путь юних днів, днів весни. Не забудь, не забудь.